Es ist kalt, wir müssen weg hier kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und, und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich ze. Ze komen. Ze komen dich zu holen. Ze werden dich niet finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir!